Dyrkan i naturen? Nej, vi dyrkar inte någonting eller någon. Vi anser att idén om dyrkande i bästa fall är förnedrande. Det innebär att sänka sig själv i extrem underkuvning till de ting du dyrkar, oavsett om tinget är imaginärt eller verkligt. För över tusentals år har folk då raktigt dyrkat katter, kor, solen, stenar, spöken, och andar av alla slag. Det finns en bok som hävdar att 30 000 gudar dyrkades innan den judiska Jehova och otaliga spöken efter. Vi anser att detta är en fånig praxis rotad i primitiv vidskeplighet och en skamlig kvaleva från mänsklighetens osiviliserade förflutna som vildar.